Зупинилися в лісі на відпочинок. Лісова краса приваблювала всіх. розбрелися дружинники скрізь. І хороше ж у лісі. Зайдеш у гущавину. Сядеш під дубом біля струмка. Або ляжеш на пахучу лісову землю. І дивишся на небо крізь віти. А небо ледь-ледь помітне. Високо в горі синіє. Недавно прийшов маленький дощ. Після дощу стало тихо, а потім забуяло життя. Свистять цвіріньки, стрибаючи по деревах птахи, літають метелики, і комахи. Коли хне вітами вітер, посиплються з листя краплини. Ось молоденький дубняк, як прикрашені на ньому листя дощовими краплинами. Немов коштовні перлини самоцвіти, виблискують вони сріблом на сліпучій зелені. Птиця клює дерево, вистукує, як ковач, тук-тук-тук, ніби молотком у кузні. А дихається, як легко в лісі. В теремі Данило не міг довго сидіти в зачиненій світлиці, Розкривав вікна, йому не вистачало повітря. Зелена галявина, найкраща постіль. Данила лежав під дубом і під шепіт листя дрімав, ніби хтось над ним співав колискову пісню. Дружинники розташувалися навкруги, але так, щоб їх князь не бачив. Дмитрій наказав не заважати. Сам Дмитрій прилаштувався під поваленим дубом, нервав трави і помостив ложе. Теодосіві доручив охороняти князя від звіра. «Від звіра легко оборонити, а от від людини...» «Це важче. Звір біжить просто на тебе, а людина кнеться десь за спини вдарити. І не забачиш», – глибокодумно зауважив Теодосі. «А ще такий лись, як Судислав. Та чого ти його досі згадуєш?» «Хорошу людину і словом добрим хочеться частіше спом'янути», – не моргнувши оком, ніби серйозно додав Теодосі. Данило відпочивав перед ловами. Филип обіцяв йому, що лочі поведе вранці в таке місце, де ще ніхто не полював. Якщо будуть дикі і вовки, тоді поїдемо, пожартував Данило. Будуть, відповів Филип, і свели Вже давно заснув Данило, і обідати час, а він спить. Дмитрій підійшов, обережно ступаючи, щоб раптом не захрустіла під ногами гілка. Будити час. Прошепотів він Теодосії. Нехай поспить. Солодкий сон ліпше, ніж обід. Правда, якщо обід цей без меду. Хто й згадувати не слід. Дружинники відійшли від галявини, на якій відпочивав Данила, і сіли під дубом. Один із них відв'язав від свідла шкіряну торбу і витяг товсту книгу. До них приєднався Теодосії. «Ти про цю книгу... «Оповідав Теодосію?» запитав дружинник, обережно тримаючи її в руках. «Вона!» відповів Теодосій. До нього присунулися дружинники. Я взяв її у Володимирі в монастирі, щоб відвести до Галицького монастиря. Та ніяк не зберуся віддати хороша книга. Це писання Іларіонове. Колись він митрополитом був. А зветься вона «Слово о законе і благодаті». Вельми мудро написано про нашу руську землю. І Тевдосі почав читати. Похвалим же і ми по сілі нашій малими похвалами віликая і дівная сотворяшого нашого учителя і наставника, великого Кагана наша земля». Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава. И же в свое лето владычествующе, мужеством же и храбрством прослушав странах многах, и победами, и крепостью поминаются ныне и словуть. Не в худібо і и не в неведоме земли Владычество ваша, но в Руській, я же ведома и слышима есть все ми концы земля. Теодосій прочитав і глянув на всіх. Вот така наша руська земля. Скрізь про неї знають. Несподівано з'явився Микула. Де князь? запитав він, витираючи з обличчя піт. Дмитрій зацитькав на нього. «Тихо, он він спить». «Тоді я сам до нього». Дмитрій вхопив Микулу за рукав. «Куди? Мені треба». «Не можна». «Князь, спасибі», скаже. «Пусти», пручався Микула. Він підійшов до Данила і почав будити його. Данило розплющив очі. І ніяк не міг збагнути, де він. «Микула, що таке? Де я?» «У лісі, князю». «Їдеш в гостину, до Филипа. Данило протирв очі. «Довго я спав, час їхати». «Певно не поїдемо», – сказав Микула. «Повернемо назад». «Вивідав я достеменно. Убити хоче тебе Филип. Засідку приготував. Я притяг з собою свідка». Микула свиснув, і два дружинники привели зв'язану людину. «Хто?» – запитав Данило. Тюн, Филипів, відповів Микула. Усе мені розказав, я його труснув. Так. Грізно звернувся Данило до зв'язаного, схопившись на ноги. Так, усе так. Він хоче тебе убити, князю, поспішливо затарохтів, зв'язаний. Востину запросив на диків полювати. Вовк скажений, з ненавистю гаркнув Данило. «А Филоп сам де?» – спитав Данило в Микуле. «Дома у своїй вишні. Спіймати, жало у змії вирвати. Зроблю, вже мої розвідники там. Скоро привезуть», – похвалився Микула. Аж «Роздушити змію», – вигукнув Данило.